Можко побачити неозброєним оком, але які виглядають, мов, сітка, коли дивитися на них крізь це дивовижне скельце, шкіру на власних пальцях, що скидалися на гори і рівнини, павутиня схоже на грубий шовк і жалоб бджоли. Це як чарівні окуляри в моїй книжці, тільки ще цікавіше, сказав Демі, захоплений побаченими дивами. Ден тепер чарівник, і він може показувати дива, які вас оточують, бо в нього є дві необхідні речі – терпіння і любов до природи. Ми живемо в прекрасному світі, Демі, і чим більше ти знатимеш, тим кращим і мудрішим ставатимеш. Цей скельце стане для вас новим учителем, і з його допомогою ви можете вивчати нові уроки, якщо захочете, – сказав містер Бер, – радий, що хлопці так зацікавилися». «А якщо уважно дивитися, то чи можна побачити через мікроскоп душу?» – спитав Демі, вражений могутністю шматочка скла. Ні, дорогенький, для цього він не досить потужний та й ніколи таким не стане. Треба довго чекати, поки твій погляд достатньо проясніє, щоб побачити невидимі божі дива. Однак, якщо дивитися на речі видимі, можна краще зрозуміти невидимі. Ще прекрасніше, відповів дядько Фріц, поклавши руку хлопчикові на голову. «Ми із Дейзі думаємо, що якби ангели існували, їхні крила були подібні до крил метелика, як ми бачимо їх через мікроскоп, тільки м'якші і з позолотою. Можете в це вірити, якщо хочете. І нехай ваші крила залишаються такими ж яскравими, тільки не літайте забагато. Не будемо». І Деймі дотримав слова. До побачення, мої хлопчики, мені пора, але я залишаю вас із новим професором природознавства, і місіс Джо пішла, дуже задоволена цим днем творів. Розділ 18. Урожай. Городи того літа не підвели й у вересні всі радісно збирали свої маленькі врожаї. Джек і Нет об'єднали свої ділянки і разом вирощували картоплю, яка була ходовим товаром. Вони зібрали дванадцять бушелів і продали їх містеру Беру за хорошу ціну, бо картопля в сім'ї йшла швидко. Емілі Франц присвятили себе кукурудзі і весело оббирали в сарай лошпиня, після чого відправили кукурудзу на млин, з якого повернулися сповнені гордості, бо тепер сім'я була забезпечена пудингами і кукурудзяними коржами. Вони за свій врожай грошей не взяли, бо, як сказав Франц, «ми і так ніколи не зможемо розплатитися з дядьком за все, що він для нас зробив, навіть якби вирощували кукурудзу до кінця своїх днів». У нета вродило стільки бобів, що він і не знав, як їх усіх обтеребити, поки місіс Джон не допомогла свіжою ідеєю. На підлозі сараю вони розклали сухі стручки, нед грав на скрипці, а хлопці витанцювали на них кадриль, поки все не перемолотили, доклавши мінімум зусиль. Шеститижневі баби Томі не вродили. Сухий сезон не пішов їм на користь, бо вони потребували багато води. А оскільки він вирішив, що рослини самі про себе подбають, боротьба з бур'янами і жуками виснажила їх до смерті. Тож Томі довелося перекопати свій город і посадити горох. Але для гороху вже було запізно. Багато насіння видзюбали птахи, а кущі, що зійшли, були надто мілко посаджені, хилилися додолу. Коли нарешті почали вибиватися стручки, їх ніхто не доглядав, вчасно не зібрав, і вони перестигли. Томі від усієї душі хотів виправитися, щоб заспокоїти сумління. Він сполов грядки. Дбеливо пересадив весь Чортополох, який знайшов, і доглядав за ним для Тобі, який обожнював колючі ласощі. Хлопці кіпкували з томової грядки Чортополоху, але він твердив, що краще подбати про Тобі, ніж про себе, і заявив, що наступного року на своїй ділянці посіє Чортополох, а ще буде розводити черв'яків і слимаків, щоб черепахи Демі, Сованета і Віслюк могли насолоджуватись улюбленою їжею. Отакий він, Томі. Безпорадний, добродушний, безтурботний. Демі вселіто забезпечував бабусю салатом латук, а восени відправив дідусеві кошик ріпи, кожну з якої почистив, так що вона була схожа на великі білі яйця. Бабуся тішилася салату, а дідусь повторював улюблені слова. «Лукул!» від бенкетів відмовився шарму, бо мав ріпу з ферми, приготовану гарно. Тож ці овочі стали бажаними, доречними і класичними на їхньому столі. Дейзі не вирощувала нічого, крім квітів, і вони цвіли все літо, змінюючи одні одних солодкими ароматами. Вона дуже любила свій маленький квітковий сад і проводила в ньому багато годин, доглядаючи троянди, братки, декоративний горошок та розеду з не меншою вірністю і лагідністю, ніж своїх друзів чи ляльок. За кожної нагоди вона відправляла до міста букетики, а вази в будинку так взагалі не порожніли. Її уява бояла, і вона розповідала іншим дітям історії про свої троянди, показувала листя мати мачухи на її зеленому троні, розповідала про те, як двоє її рідних дітей у жовтому мали свої стільчики, тоді як пасербиці у тьмяних кольорах сиділи на маленьких ослінчиках. А бідного батечка в червоному нічному ковпаку тримали в середині квітки, що його видно й не було. Про те, як з квіток Дельфінія визирає ніби з каптора темле лице монаха. Про те, що цвітка наркової трави справді схожий на жовтих пташок, які тріпочуть крильцями, і здається, що він зараз зірветься зі стебла і полетить. І про садових ротиків, які, здавалося, відкусять тобі палець. З квітів білого і червоного маку вона робила ляльок. У мережевних сукнях, підперезаних Наталії травою, із розкішними капелюхами з е, на головах. Квіткові лільки плавали безтурботно на човниках зі стручків гороху під вітрилами стоянтових пелюсток, Бо коли Дезі зрозуміла, що ніяких ельфів немає, вона почала з любов'ю творити власних маленьких друзів, які скрашували для неї літні дні. Нен вирощувала трави. Вона з великою увагою та інтересом дбала про них і мала непоганий збір. Особливо багато роботи в неї було у вересні, коли зрізала, сушила і підв'язувала свій урожай, а потім записувала у блокнот застосування різних трав. Вона провела кілька експериментів і припустилася декількох помилок – тож постановила бути старанішою, аби не викликати ще одного приступу маленького полосатого хаза, прописавши йому полин замість котячої мяти». Дік, Долі і Ро рилися на своїх грядках і переживали за них більше, ніж усі інші разом взяті. Дік і Долі не могли дочекатися збору врожаю пастернаку і моркви, а дік навіть потайки витягнув моркву з землі, щоб подивитися, чи вона вже досить виросла. Але зразу ж посадив її назад, зрозумівши, що Сайлес мав рацію і їй ще треба дати трохи часу. Роб виростив чотири кабачки і одного величезного гарбуза. Йому справді було чим похвалитися. Можу вас запевнити, що на ньому могли спокійно поміститися двоє невеличких людей. Він, здається, вібрав у себе всі соки землі і всесонячне тепло, а тепер лежав на землі великою золотою кулею, обіцяючи багато гарбузових пирогів тої осені. Робіт так пишався величезним, мов, мамонт гарбузом, що водив всіх на нього дивитися. А коли почалися приморозки, вкривав його на ніч старою ковдрою, підбиваючи її зі всіх болів ніби гарбуз був не мимляв. У день, коли його нарешті зрізали, він нікому не дозволяв до нього й торкнутися, і мало не надірвав спину, коли тягнув його в сарай своїм маленьким возиком, хоч малому й допомагали штовхати його під гору дік і долі. Мама пообіцяла Робі, що пироги на день подяки готуватимуть тільки з цього гарбуза, і натякала, що має план, який прославить і гарбуза, і його власника. Бідолашний Білі посадив огірки, але, на жаль, сполов їх замість бур'янів. Десять хвилин він гірку тужив, а потім про все забув і засіяв жменою кольорових гудзиків, які, напевно, вважав за гроші, сподіваючись, що вони вродять ще більше грошей, і він матиме стільки ж четвертаків, як Томі. Ніхто його не турбував, і він робив зі своєю ділянкою, що хотів, тож невдовзі вона виглядала, як після маленького землетрусу. Коли настав день жнив, йому не було що показати, крім камінців і бур'янів, якби стара добра Ейзі не навішала помаранчі на сухе деревце посеред його грядки. Білій тішився врожаю, і ніхто не зіпсував йому радості від маленького дива, яке створило жалість, змусивши сухі гілки вродити дивні фрукти. Стафі пережив не одну біду зі своїми динями, йому так кортіло їх скуштувати, що він пригостився, перш ніж вони дозріли, і так отруївся, що день чи два було незрозуміло, чи їстиме він ще колись у житті небудь. Але хлопець одужав і розрізав свою першу диню, самі її так і не скуштувавши. Дині вродили на славу, оскільки його грядка була на сонячному схилі. Останні найкращі ще трималися на лозі, і Стафіо пообіцяв продати їх сусіду. Це розчарувало хлопців, які мріяли самі їх з'їсти, і своє незадоволення висловили незвичайним способом. Коли одного ранку Стафів пішов подивитися до своїх динь, залишених на продаж, то побачив надпис «Свиня». Вишкарябаний на кожному плоді. Він відразу ж побіг до місяць щоб вона якось виправила шкоду. Вона вислухала його, поспівчувала йому і сказала, якщо ти хочеш поквитатися з ними за цей жарт, я тобі підкажу, як це провернути. Але про дині доведеться забути. Добре, всіх хлопців мені не відгамселити, але хай би вони запам'ятали, як воно зазіхати на чуже майно, пробурчав Стафі все ще сердитий. Місіс Джо була майже впевнена щодо того, хто пожартував зі стафі, бо ввечері перед тим вона бачила, як троє голів підозріло змовницьки нахилилися одна до одної на дивані. І коли ці голови почали кивати і почулося хихотіння, досвід підказав жінці, що слід чекати лиха. Місячна ніч, шародіння у старій черешні під вікном Еміля, порізаний палець Томі – все склалося в одну картинку. Заспокоївши трохи Стафі, вона веліла йому принести понівеченні дині до неї в кімнату і нічого нікому не казати про те, що сталося. Він так і зробив, а троє жертівників не могли зрозуміти, чому їх жертва так спокійно поводиться. Це зіпсувало їм всю витівку – а зникнення день остаточно збило з пантелику. Добродушність Тафі, який тепер здавався ще гладкішим і незвичайно спокійним та безтурботним, змушувала їх почуватися ніяково. Усе вирішилося за обідом. Саме тоді їх наздогнала помста Стафі, а власний жарт обернувся проти них. Коли всі з'їли пудинг і на стіл принесли фрукти, у дверях з великою динію з'явилася Маріен, яка при цьому не могла стримати хихотіння. За неї йшов Сайлес, а замикав процесію ден. Вони також несли дині. Їх поклали перед трьома винуватцями, і вони прочитали власний напис, до якого було додано нові слова. «Свиня передає привіт». Напис було видно всім, і всі зайшлися сміхом, Бо про дотеп вже півдня ходили плітки. Еміль, Нет і Томі не знали, куди ховати очі і не мали що сказати. Тому дуже розсудливо приєдналися до загального сміху. Розрізали дині і роздали компанії, яка дружньо визнала, що Стафів чинив правильно таким кумедним способом, відповівши на зло добром. Ден своєї грядки не мав, бо більшу частину літа прокульгав. Натомість він чим міг, допомагав Сайлесу, рубав дрова для Ейзі, доглядав газон. І то так добре, що місіс Джо завжди могла милуватися акуратно підстриженою травою перед будинком та рівними доріжками. Коли інші збирали врожай, йому було трохи прикро, що він не має чим похвалитися. Однак осінь тривала, і він подумав про збір лісового врожаю, у якому ніхто з ним не міг позмагатися. Кожної суботи день наодинці ходив у ліс, на поле, піднімався на пагорби і завжди повертався зі здобиччю, бо він добре знав, де росте найкращий аїр, де сасафраз був найароматнішим, знав місця, де білки збирали горіхи, де росте білий дуб з цінною корою і де збирати коптиси, кім лікувала виразки. Ден завалював кімнату місяць Джо прекрасним червоним і жовтим листям, пахучими травами, китечками ломеносу, жовтими, ніби виліпленими з воску ягодами, мохом, смарагдово-зеленим чи червоним обідком. «Тепер мені не треба зітхати, що я не маю коли піти до лісу, бо Ден приніс його до мене», – сказала місіс Джо, коли прикрашали стіни кленовими галузками, жовтим листям чи багряними вінками жимолості, бо наповнювала ваза червоно-коричневою паперетю, гілками болеголову з ніжними шишками та морозистійки осінні квіти. Так що врожай, зібраний Деном, став їй у пригоді». Велике горище наповнилися дитячими запасами і на якийсь час стало одним із найважливіших місць у домі. Насіння квітів Дейзі лежало в охайних паперових пакетах, усі підписані в шухляді триного столика. Букети з травнен висіли, підв'язані на стінах і наповнювали все горище своїми ароматами. Томі поставив кошик з пухом насіння чертополоху, бо на наступний рік знову збирався його вирощувати, якщо тільки весь пух не вивітреться. Еміль попідвішував почки каченів кукурудзи, а Демі розклав жолоді та різне насіння для домашніх тварин. Та найбільше вражав урожай Дена. Чи не половина всієї підлоги була встелена горіхами, які він назбирав. Там були різні сорти, бо він обійшов весь ліс. Вилазив на найвищі дерева і продирався в найгустіші чагарі, щоб добратися до своєї здобичі. Волоські горіхи, каштани, фундук, букові горішки – всі лежали в окремих відділеннях, сушилися, темніли і ставали солодшими, набираючи найкращого смаку до зимових свят. Біля школи ще росло дерево сірого горіха, і робстеді стверджували, що воно їхнє. Воно щороку добре родило, і на сухе листя падали великі вицвілі горіхи, де їх діловито і куди активніше заберів збирали білки. Батько сказав їм, хлопцям, не білкам, що горіхи їхні, якщо вони самі їх позбирають. Робота була неважка, і Теді вона подобалась. От тільки він швидко втомився і залишив свій кошик заповнений наполовину до наступного. Разу. Але прихід наступного разу щось затягнувся, а в підступних, працювитих білок було вдосталь часу, щоб перенести горіхи, перестрибуючи зв'язана в'яз до своїх нірок. Те, як вони стрибали гілками, небо як веселило хлопців, поки одного дня Сайлес не сказав. «А ви оріхи білкам продали?» «Ні», – відповів робне, розуміючи, що мав на увазі Сайлес. Ну, то ви лише пі... дивіться, бо вони вам ніц не лишать. Та ну, там стільки горіхів, що ми їх швиденько обскакаємо. На гілках вже не так багато і лишилося, а землю вони взагалі прочисали і все визбирали. Роб побіг перевірити і підняв тривогу, коли побачив, як мало горіхів залишилося. Він покликав Теді, і вони до кінця дня важко працювали, тоді як білки зібралися на огорожі і, здається, їх лаяли. Тепер, Теді, треба добре пильнувати і їх збирати, як тільки вони падають, а то ми наберемо не більше бушеля, і з нас тільки сміятимуться. Не це білки їх не заберуть. Я буду скоро збирати і зразу носити в сарай, сказав Теді, хмурячись на маленького містера Пронозу, який обюрено цокотів і махав хвостом. Тієї ночі дув сильний вітер і позбивав всі горіхи, тому місіс Джоз, будивши вранці синів, жваво сказала, хлоп'ята, підйом, вам сьогодні треба буде добре попрацювати, інакше білки визберують горіхи всі до одного. Ні, не визберують. Робі митю зіскочив з ліжка, поспіхом проковтнув сніданок і помчав рятувати свою власність. Теді теж пішов і трудився, як мджілка, носячи туди-сюди то повний, то порожній кошик. Невдовзі в комору віднесли ще один бушель, і коли вони повзали між листям в пошуках горіхів, прозвучав шкільний дзвінок. «Ой, тату, можна я ще залишуся і дозбираю решту, бо інакше ті жахнючі білки заберуть все собі», – вигукнув роб, вбігаючи у класну кімнату, розчервоніли від холодного вітру і праці. Якби ти кожного дня раніше прокидався і робив усе потрохи, зараз не треба було б так поспішати. Я тебе попереджав, робе. Але ти не звертав уваги, тож тепер не дозволю знехтувати ще й уроками. Білки заберуть собі більше горіхів цього року, але вони зрештою на це заслужили, бо й працювали більше. Можеш піти з уроків на годину раніше, але це все. І містер Бер провів роба до його парти. А він так накинувся на книжку, ніби це мало б гарантувати йому ту цінну обіцяну годину. То було нестерпно сидіти і слухати, як вітер збиває останні горіхи, а спритні злодії гасають довкола, зупиняються час від часу, щоб з'їсти горіх просто у нього перед очима, і розмахують хвостами, ніби хочуть йому зухвало сказати «Лінивий роби, ми все позбираємо за тебе». Єдине, що допомагало бідній дитині якось триматися, це від Теді, який працював сам». Наполегливість хлопчини справді була вражаючою. Він збирав і збирав, поки в нього не розболілася спина. Він плентався туди-сюди, поки не потомилися ноги, та він кидав виклик вітру в томі й недобрим білкам, поки мама не покинула свої справи і не допомогла йому носити кошика, сповнена захвату від того, як він хотів допомогти своєму братові. Коли роба нарешті відпустили, він знайшов Тенді в кошику виснаженого. Але не готового покидати поле битви. Однією брудною рукою він відганяв за допомогою капелюха маленьких злодюжок, а в другій тримав надкушене яблуку. Роб узявся до діла, і до другої години земля була чиста, гріхи лежали у безпеці в коморі, а втомлені працівники раділи своєму успіху. Але хвостатий проноза з дружиною не збиралися так легко здаватися. Коли через кілька днів Роб пішов перевірити горіхи, він сильно здивувався, коли побачив, як відчутно їх поменшало. Ніхто з хлопців не міг поцупити горіхи, бо двері були замкнені. Голуби теж не могли їх з'їсти, а щурів тут не було. Молодші берене, аби як побивалися, поки дік не сказав. Я бачив пронозу на даху, може то він їх забрав? «Це він! Я знаю! Я поставлю пастку і заб'ю його до смерті!» – вигукнув роб, обурений жадібністю пронози. «Можливо, якщо ти за ним спостерігатимеш, тоді знаєшся, куди він складає горіхи, і тоді я зможу тобі їх повернути», – сказав Ден, якого забавляла боротьба хлопців з білками. Тож Роб сів спостерігати і побачив, як містер та місіс Пронози зістрибують із похиленого в'яза на дах сараю, прослизають всередину крізь маленькі дверцята, турбуючи спокій голубів, і виходять назад з горіхами в зубах. З таким багажем вони вже не могли йти тим самим шляхом. Тому бігли по під дахом вздовж стіни, а тоді зістрибували на розі і зникали на хвилину. Але тільки, щоб знову повернутися, вже без награбованого, роб побіг до того місця і в ямі під листям знайшов купу накраденої здобичі, надійно захованої, що пізніше її можна було перенести до дупла. Шахраї, нічого, я вас перехитрю. «У вас не залишиться ні горішка», – сказав роб. Тож він повернув знайдені горіхи назад до комори. А тоді весь запас виніс на горище, подбавши про те, щоб жодна хитка шиба більше не змогла пропустити безпринципних білок. Вони, здається, збагнули, що змагання закінчилось і повернулися до свого дупла. Однак не могли втриматися, аби кинути час від часу робу в потилицю шкарлупу, і ще стрикотали, не лаяли його, бо не могли ні забути, ні простити, що він виграв битву. А врожай мами і тата Берів був дещо іншим, і його описати трохи складніше, але вони ним були задоволені, оскільки відчували, що літня праця їм вдалася, та і врожай їхній робив їх щасливими. Розділ дев'ятнадцятий Джон Брук Прокидайся, Демі, любий, ти мені потрібний. Що? Що таке? Я щойно ліг. Не може бути, що це вже ранок. Демі кліпав, як сова, приходячи до тями після глибокого сну. «Це не десята, але твій батько захворів, і ми мусимо поїхати його провідати. Ох, мій маленький Джони, мій бідолашний Джони!» І тітка Джо впала головою на подушку зі схлипуваннями, які налякали Демі й остаточно прогринали дрімоту йому з очей. А натомість переповнили його серце страхом і цікавістю, бо він здогадувався, чому тітка Джо раптом стала називати його Джоном. І чому так над ним плакала, ніби його спіткало якесь нещастя, що зробило його бідолашним. Він без слів очепився в неї, і вже через хвилину тітка заспокоїлася, побачивши стривожене обличчя малюка, поцілувала його і сказала, «Ми їдемо з ним попрощатися, любий, і нам не можна втрачати часу. Тому швиденько вдягайся, а тоді біжи до мене в кімнату. Мені ще треба зайти до Дейзі». Добре. І коли тітка Джо пішла, маленький Демі тихенько встав, дягнувся, ніби у вісні, залишив сплячого Томі і пішов тихим будинком з відчуттям чогось невідомого і сумного, що на якийсь час відділить його від решти хлопців, і весь його знайомий світ завмре у темряві і свідомості, як зараз завмерли кімнати добре знайомого йому будинку. Екіпаж, присланий містером Лорі, стояв під дверима. Дейзі невдовзі теж була готова, і брат з сестрою тримали одна одного за руку всю дорогу до міста, поки мчали зі своїми момщазними тіткою, дядьком темними вулицями, щоб попрощатися з батьком. «Ніхто з хлопців!» Крім Франца й Еміля, не знав, що сталося, і коли наступного ранку вони спустилися зі своїх кімнат, то почувалися занепокоєно і не розуміли, що відбувається, бо без господаря та господині дім здавався покинути. Без бадьорої місіс Джо сніданок був нітючим. А коли настав час уроків, місце містера Бера виявилося порожнім. Вони невтішні тиналися довкола близько години, з надією почути хоч якісь новини та сподіваючись, що з батьком Демі все буде гаразд, бо хлопці приязно ставилися до Джона Брука. Настала 10-та година, але ніхто не приїжджав, щоб полегшити їх тривогу. Настрій був не для розваг, час не би завмер, і вони в'яло сиділи і продовжували чекати. Враз Франц зірвався на рівні ноги і переконливо сказав. «Слухайте, ідемо в клас і будемо вчити уроки, так ніби дядько тут з нами, і день мене швидше, та ще й зробимо йому приємне». «Але хто ж нас перевірятиме?» – спитав Джек. «Я. Хоч і не набагато більше знаю за вас, але я тут найстарший, тому спробую замінити дядька, поки його немає, якщо ви не проти». Щось у скромному та серйозному тоні Францес справило на хлопців сильне враження, бо хоч очі бідного хлопця були червоні від виплаканих за дядьком Джоном сліз, у ньому прокинулося щось від дорослого чоловіка, ніби він почав розуміти житійські біди й турботи, і намагався відважно давати їм раду. «Я за!» – і Еміль пішов до своєї парти, бо ж послух перед старшим зі званням офіцером – питання обов'язку для моряка. Решта хлопців узяли з нього приклад. Франц сів за дядьків стіл і десь годину панував лад. Учні вчили уроки, а з Франца вийшов спокійний і приємний учитель, який мудро пропускав занадто складний для нього матеріал і підтримував порядок не так словами, як не усвідомленою гідністю, якою надали йому горе в родині. Менші хлопці саме читали, як у коридорі почулися кроки, всі підвели погляд на містера Бера, коли він з'явився у дверях, щоб вгадати новину з виразу його обличчя. Його добре лице зразу сказало їм, що Деймі залишився без батька. Воно було бліде й виснажене, сповнене лагідного смутку, що завадив йому відповісти на запитання роба, коли той підбіг до нього. «Тату, чому ти вночі поїхав і мене залишив?» Думка про іншого батька, який теж цієї ночі залишив своїх дітей, щоб уже не повернутися, змусила містера Бера міцніше обійняти власного сина і на якусь мить сховати його обличчя у його кучерявому волосі. Еміль поклав голову на руки, Франц підійшов і поклав руку дядькові на плече а його хлоп'яче обличчя збілідло від горя і співчуття, а всі інші сиділи так тихо, що можна було почути шародіння листя на дворі. Роб не розумів до кінця, що сталося, але він не хотів бачити батька таким нещасним, тому підняв похилену голову і сказав своїм жвавим голосочком. «Не плач, мій батько, ми дуже добре поводились, вчили уроки, а Франц був за головного». Містер Берг глянув на них, спробувавши усміхнутися, і сказав вдячним тоном, від якого усі хлопці відчули себе святими. Дякую вам дуже, хлопці. Це був гарний спосіб допомогти мені у цей важкий день, а також ви підтвердили, що я можу бути впевнений у кожному з вас. Я про це не забуду, можете не сумніватися. Це Франц придумав, із нього вийшов першокласний вчитель, сказав нет, і інші загоділи в знак згоди, що робили велику приємність молодому вчителеві. Містер Бер опустив роба на землю, підійшов до Франца, поклав руку на плече свого височенького племінника і сказав зі щирою втіхою, «Мій важкий день завдяки вам став легшим і додав упевненності у вас». Я потрібен у місті і мушу залишити вас ще на кілька годин. Сьогодні я мав намір зробити вихідний, а декого з вас відправити додому. Але якщо хочете залишитися і продовжувати, як почали, я вами тільки пишатимусь. Пролунали вигуки? Ми залишимось. Так, краще залишимось. Фран за нами нагляне. Хлопці раді були такій довірі до них». «А мама приїде додому?» – тужливо спитав Роб, бо дім без мами був для нього немов світ без сонця. «Ми обоє повернемося сьогодні ввечері, бо наші любі тіці Мех, мама зараз більше потрібна, ніж нам, то чому б нам її не позичити ненадовго?» «Добре, позичу, але Теді плаче за неї, він ляснув няню і взагалі був нечемний», – відповів Роб так, «ніби ця новина повинна була повернути маму додому». «Де мій маленький чоловік?» – спитав містер Бер. Ден повів його на двір, щоб заспокоїти. «З ним уже все гаразд», – відповів Франц, показуючи на вікно, через яке можна було побачити Дена, який возив малого увозоку в супроводі з собак. «Краще я до нього не виходитиму, бо тільки роздражню. Але передайте Дену, що я залишаю Теді під його опікою». «Ви вже старші, тому, думаю, не припадете за один день. Франц вам усе підкаже, і Сайлес удома. Тож, до вечора». «Скажіть хоч слово про дядька Джона», – попросив Еміль, ще трохи затримавши дядька Бера, який уже збирався виходити. Йому було зле всього кілька годин, і він помер так, як і жив». Мирно та радісно. Тому, мені здається, з нашого боку буде злочином псувати його легкий відхід егоїстичним горем та побиванням. Ми приїхали саме вчасно, щоб попрощатися. І Демі, і Дейзі були в його обіймах, коли він засинав на грудях у тітки Мех. Усе. Я більше не витримаю. І містер Бер поспіхом вийшов, зігнений під тягарем був горя. Бо в особі Джона Брука він втратив друга і брата. І не було нікого, хто міг би зайняти його місце. Весь день у домі було дуже спокійно. Менші хлопці тихенько бавилися в дитячій, а старші, ніби посеред тижня, Настала неділя. Пішли на прогулянку, сиділи на вербі, заглядали до своїх домашніх улюбленців і вели довгі розмови про дядька Джона. Їм здавалося, що щось добре, справедливе і сильно пішло з їхнього життя, залишаючи по собі відчуття втрати, яке поглиблювалось кожною годиною. Коли почало сутеніти, містер та місіс Бер повернулися додому самі, без Демі та Дейзі, які тепер більше були потрібні матері, і не могли її залишити. Бідна місіс Джо здавалася геть знесиленою, і явно сама потребувала, щоб хтось її втішив, бо перше, що вона сказала, коли піднялася сходами, було. «Де моє дитя?» «Ось воно я», – відповів голосок, коли Ден передав Теді їй у руки. Додавши, коли мама міцно його обійняла, «Мій день і весь день за мною дивився, і я був цемний». Місіс джо повернулася, щоб подякувати своїй сумлійній няні. Але Ден був уже у холі, де розганяв хлопців, які чекали на неї, і тихо казав, «Розійдіться, зараз її не варто турбувати». «Ні, не йдіть, я всіх хочу побачити». Ходіть сюди, мої хлопчики. Я покинула вас на цілий день, і місіс Джо простягнула руки, коли вони зібралися довкола, щоб провести їх до кімнати. Хлопці не були багатослівними, але їх люблячі погляди та незграбні спроби показати їй свої співчуття говорили самі за себе. Я так втомилася, що приляжу тут Стеді. А ви принесете мені чаю, правда? — сказала вона, намагаючись виглядати бадьорою. Усі натовпом рушили в їдальню, якби не втручання містера бере, їй би перенесли весь стіл з вечерію. Тож домовились, що одна бригада принесе мамі чай, а інша забере потім посуд. Найбільша честь випала чотирьом найближчим – Франц – ніж чайник для заварки, Еміль – хліб. Роб молоко, а теді наполіг, що візьме цукорницю, яка стала легша на кілька грудочок цукру, поки дісталося місце призначення. Інших жінок, може, й дратувала б біганина хлопців туди-сюди у такий час, ще й з перевертанням чашок та брязкутом ложок, хоча вони намагалися поводитися тихо і допомогти. Але місіс Джо нічого не мала проти, навпаки. Вона відчула приплив ніжності, бо ж стільки її хлопців не мали матері чи батька, і вона дужила за них, від надходячих тіху і їхніх невмілих проявах любові. То була саме та пожива, від якої вона відчувала більшу користь, ніж від грубо нарізаного хліба з маслом, який вони принесли, а грубуватий надломлений голос Комодора, який пошепки сказав, «Тримайтеся, тітонько, це сильний удар, але ми витримаємо бурю». Підбадьорив її краще, ніж горнятко чаю, яке він їй приніс. Такого гіркого, ніби туди натекли й солоні сльози. Коли вечеря добігла кінця, другий загін хлопців виніс тацю, а Ден сказав, простягаючи руки посонного Теді, «Давайте його сюди, мамо, я віднесу малюка до ліжка, ви дуже втомлені». «Пійдеш деном, сонечко?» – спитала місіс Бер у свого маленького повелителя, який лежав у неї на руці між диванних подушок. Звичайно, і він з гордістю пішов на руки до свого насильника. «Шкода, що я нічого не можу зробити для вас», – зітхнув нет, коли Франц нахилився над диваном і м'яко поглазив чоло тітки Джо. Ти можеш, любий. Піди принеси скрипку і зіграй мелодії, ноти яких тобі прислав дядько Теді. Сьогодні музика заспокоїть мене найкраще. Нед побіг по скрипку, а тоді сів навпроти її дверей, заграв так, як ніколи раніше, вкладаючи в музику всю свою душу. Інші хлопці мовчки розсілися на сходах, стежачи за тим, щоб ніхто не потурбував спокій у домі. Франц сидів на посту і бідолашна місіс Джо нарешті заснула і на годину забула про своє горе. Далі було два спокійні дні, а на третій містер Бер зайшов відразу після уроків із запискою в руці зі зворушеним і водночас задоволеним виглядом. «Хочу вам, хлопці, дещо прочитати», – сказав він, і коли вони його обступили, він зачитав. «Дорогий брат Фріце. «Я чув, що ти не збираєшся приводити сьогодні з собою усю зграю, нібито мені б це мало не сподобатись. Так от, приводь, будь ласка. Присутність друзів допоможе та підтримає Демі важку годину. І я хочу, щоб вони почули, що батько скаже про мого Джона». «Я знаю». Їм це піде на користь, а якщо вони погодяться заспівати один із дорогих старих псалмів, яких ти так добре навчив, я віддам перевагу цій музиці, оскільки вона буде найдоречніша в такій ситуації. Передавай їм мою любов і прохання прийти, Мех. То як? Підете? І містер Бер обвів поглядом хлопців, неабияк зворушених добрими словами місіс Брук. «Так», – відповіли всі, як один, і вже через годину вони виїхали на чолі з Францом, щоб взяти участь у скромному похороні містера Брука. Невеликий будинок виглядав таким же тихим, сонячним, домашнім, як і десять років тому, коли Мех увійшла в нього як наречена. Тільки тоді було літо, і всюди квітли троянди. А тепер стояла осінь, довкола м'яко роділо мертве листя, залишаючи голими гілки – Наречена тепер стала вдовою, але її обличчя сяяло ж такою ж щирістю, а смирення її, направду, благочестивої душі стало втіхою для тих, хто прийшов утішати її. «О, Мех, як ти це витримуєш?» – зашепотіла до неї місіс Джо, коли та зустріла її у дверях з привітною усмішкою. Нічого не змінилося в її поведінці, хіба жести стали ще лагіднішими. «Дорога моя Джо!» «Любов, яка робила мене щасливою десять років, і далі підтримує мене. Вона не може вмерти. А Джон тепер ще більший, мій, ніж раніше», – прошепотіла у відповідь Мех. Ніжна віра у її очах була такою яскравою, що Джон не могла не погоджуватись і дякувала Богові за таку безсмертну любов. «Усі були там». Батько та матір, дядько Теді, тітка Емі, старий містер Лоренс, тепер сивий та слабкий, містер і місіс березі всією своєю отарою і багато друзів. Усі прийшли вшанувати покійного. Можна було подумати, що скромний Джон Брук завжди зайнятий, мав не так багато часу, щоб заводити друзів. Вони все йшли й йшли. Від старого до малого, бідні й багаті, високі й низькі. Усі відчули на собі його вплив, усі пам'ятали його чесноти, а його добрі діла тепер виявилися і благословляли у вічний путь. Група людей, яка зібралася довкола його труни, сама по собі говорила красномовніше, ніж найкраща промова, яку міг виголосити містер Марч. Були багаті люди, яким він роками вірно служив, бідні старі жінки, яким він. Чим міг допомагав? На пам'ять про свою маму. Дружина, який він подарував стільки щастя, що навіть смерть не змогла його забрати. брати і сестри, в чиїх серцях він залишиться назавжди. Маленький син і донька, які вже відчували втрату його сильного плеча і ніжного голосу. Малі діти, які схлипували за своїм дорослим товаришем. І старші хлопці, що зі зм'яклими обличчями спостерігали сцену, яку ніколи не забудуть. Дуже проста служба і дуже коротка, бо батьківський голос, який колись тремтів під час шлюбної церемонії, тепер зовсім відмовив. Коли містер Марч намагався віддати належну шану та любов сину, якого він до найвищої міри поважав, ніщо не порушувало тиші після останнього «Амінь». Крім воркування маленької Джозі на горі, аж поки за сигналом містера Бера не вибухнув хор хлопчачих голосів, які заспівали їм так піднесено, що одне за одним до них приєдналися всі присутні, співаючи від усього серця і відчуваючи, як їхні неспокійні душі підносяться на крилах прекрасного, доброго псалма. Мех слухала і відчувала, що все зробила правильно, бо цей момент не тільки втішив її, та запевнив, що останню колискову її Джонові заспівали голоси, які він знав і так любив, але і в обличчях хлопців вона побачила, що вони пізнали красу, чесноти в її найбільш вражаючій формі, і що пам'ять про доброго чоловіка, який мертвий лежав перед ними, довго житиме у їхніх серцях і приноситиме їм користь. Дейзі поклала голову мамі на коліна, а Демі тримав її за руку, часто поглядаючи на неї очима, такими схожими на батькові, а його поведінка ніби казала «Не переживай, мамо». Я тут. І всі присутні були друзями, на яких можна покластися. Така терпелива, спокійна і побожна Мехеф відклала свої гори з відчуттям, що найкраще, що вона тепер може зробити, – це жити для інших, як її Джон. Того вечора, під м'яким вересневим місяцем, пламфінські хлопці, як зазвичай, розсілися на сходах і природно почали обговорювати подію дня. Еміль, як завжди, вибухнув. Дядько Фріц, найрозумніший, дядько Лорі найвеселіший, але дядько Джон був найдобріший, і я б найбільше хотів бути схожим на нього. І я теж. Ви чули, що ті джентльмени сказали сьогодні дідусеві? Я б хотів, щоб і про мене таке говорили, коли я помру. Франц жалів, що не досить цінував дядька Джона. А що вони сказали? спитав Джек, якого дуже вразили події дня. Ну, один з партнерів містера Лоренса, в якого дядько Джек працював найдовше, говорив, що він був сумлінним в роботі до непристойності і йому не було за що дорікнути. Інший джентельмен сказав, що ніякими грішми не заплатити за довільність і чесність, з якою дядько Джон служив йому. А тоді дідусь сказав найкраще. Дядько Джон колись працював не на дуже чесного чоловіка, і коли той захотів, щоб дядько допоміг йому шахраювати, дядько відмовився, хоч йому й пропонували великі гроші. Чоловік розізлився і сказав, «З такими принципами ти в бізнесі далеко не підеш». На що дядько відповів, «Я без них взагалі нікуди йти не збираюся». І пішов на іншу роботу з набагато нижчою платнею. «Ого!» Вигукнули кілька хлопців з теплом у голосі, бо вони зараз були в такому настрої, що ця коротка історія дуже їх зворушила. «Він не був багатий, правда?» – спитав Джек. «Не був. Він ніколи не робив нічого, щоб викликало великий інтерес, правда?» «Не робив. То він був просто добрий?» «Так, це все». І Франц спіймав себе на думці, що було б добре, якби дядько Джон мав чимсь похвалитися, бо Джек явно був розчарований від отриманих відповідей. Просто добрий. Це й усе, але це дуже багато, сказав містер Берр, який почув останні кілька слів і здогадався, що в хлопці відбувається в головах. Дозвольте, я розповім вам трохи про Джона Брука, а ви зрозумієте, за що люди його шанують і чому він волів бути добрим, а не багатим чи знаменитим. Він просто виконував свій обов'язок, за що б не брався, і робив це так бадьоро, з такою відданістю, що зберігав спокій і відвагу крізь роки бідності, самотності і важкої праці. Він був добрим сином. І забув про власні плани, щоб жити з мамою, коли вона потребувала його. Він був добрим другом і навчав лорі більше, ніж латини і греки, навчав сумлінно, показуючи приклад чесного чоловіка. Він був вірним службовцем і став таким цінним для своїх працедавців, що їм важко буде знайти йому заміну. Він був добрим чоловіком і батько, таким лагідним, мудрим, уважним, що ми з Лорі багато у нього навчилися і зрозуміли, як сильно він любив сім'ю, лише коли дізналися, що він для неї робив, без зайвих розмов і без жодної допомоги. Містер Бер зупинився на хвилину, а хлопці сиділи як з у місячному світлі, поки він не продовжив приглушеним серйозним тоном. Коли він лежав при смерті, я сказав йому – не переживай за мех і малих, я подбаю про те, щоб вони мали все необхідне. Тоді він посміхнувся, стиснув мою руку і відповів, бадьоро, як завжди. В цьому немає потреби, я вже про все подбав. І таки подбав, бо коли ми проглянули його попереду то побачили, що все в порядку, жодних боргів, і він відклав досить грошей, щоб мех могла бути незалежною та мати комфортне життя. Тоді б ми, ми зрозуміли, чому він провадив такий скромний спосіб життя. Відмовляв собі о стількох задоволеннях, крім благодійності, і так важко працював, що, боюся, ця праця вкоротила йому віку. Він ніколи не просив для себе допомоги, хоча просив для інших. А свій тягар ніс сам, і сам тихо робив свою роботу. Ніхто не може на нього поскаржитися. Таким справедливим і щедрим він був, а тепер... Коли його не стало, всі можуть стільки всього згадати, вартого любові і похвали, що я пишаюся бути його другом і хотів би залишити своїм дітям таку ж спадщину, як він, бо вона краща від найбільшого багатства. Так, проста, щира доброта – найкращий фундамент для справи життя. Вона залишається, коли гроші й слава минають і є єдиною цінністю, яку ми зможемо забрати з собою з цього світу – Пам'ятайте про це, хлопці. Якщо хочете заробити повагу, довіру і любов, ступайте слідами Джона Брука. Коли Демі повернувся до школи, він зі своєю дитячою гнучкістю, здавалося, оправився від утрати. І якоюсь мірою так воно й було. Однак він нічого не забув, бо така була його натура. Він усе брав близько до серця. Про все багато роздумував, і це стало ґрунтом, на якому швидко проростали чесноти. Він навчався і бавився, працював і співав, як раніше, і мало хто бачив зміни у ньому. Але одна зміна точно була, і тітка Джо її побачила, бо вона переживала за хлопця і спостерігала за ним, намагаючись, як могла, замінити йому батька, що, звичайно, було неможливо. Він рідко говорив про свою втрату, але тітка Джо часто чула приглушені схлипування з його ліжка вночі. І коли вона йшла заспокоїти його, він тільки відповідав. «Хочу свого тата! Ох, хочу тата!» Бо між ними був ніжний та міцний зв'язок, і серце дитини країлось, коли він обірвався. Однак минав час, і він повільно починав розуміти, що батько не зник, а просто на якийсь час став невидимим – Проте колись його знову можна буде знайти. Ще сильнішого та ще більш люблячого, хоча поки це станеться, його синові ще не раз доведеться побачити фіолетові айстри на могилі батька. Деймі швидко вхопився за цю надію, і вона допомагала йому триматися, бо підсвідомо вела його з дитячою вірою від батька, якого він знав, до батька, якого він ще не бачив. Обоє були на небесах. У своїх молитвах він звертався до обох, стараючись бути добрим в ім'я любові до них. Зовнішня зміна відповідала внутрішній, бо за ці кілька тижнів Демі, здавалося, витягнувся, став вищим і починав відкидати якісь свої дитячі ігри, але не так, наче йому соромно за них, як буває з деякими хлопцями, а ніби він їх переріз і хотів чогось дорослішого. Він ревно взявся за арифметику, яку терпіти не міг, і так важко працював, що дядько був у захваті, хоч і не розумів, з чого така зміна, поки Демі не сказав. Коли виросту, я стану бухгалтером як тато, тому маю все знати про цифри, інакше в мене не буде таких гарних, охайних розбухів, як у нього». Іншим разом він підійшов до тітки з дуже серйозним виглядом і сказав, «Що може робити маленький хлопчик, аби заробити грошей? Чому ти запитуєш, Любий?» «Тато казав мені подбати про маму і дівчат. Я хочу, але не знаю, з чого починати». Він не мав на увазі вже зараз. «Демі, а з часом, коли виростеш?» Але я вже хочу починати, якщо зможу. Думаю, я маю заробляти трохи грошей, щоб купляти щось для сім'ї. Мені десять, а інші хлопці не старші за мене, вже щось заробляють. Ну, тоді позгрібай листя і вкрий ним потім полуничні грядки. Плачу долар за роботу, запропонувала тітка Джо. Ого! Та я за день все зроблю. Ви маєте бути справедливі і не переплачувати мені, бо я хочу ті гроші насправді заробити. Мій маленький Джони, я буду справедливою і не заплачу ні на пені більше, ніж ти заслужиш. Не працюй надто важко, а коли впораєшся з цим, я ще щось для тебе придумаю, сказала місіс Джо, зворушена його бажанням допомогти та його відчуттям справедливості таким, як і в його сумлінного батька. Коли з листям було закінчено, Демі взявся возити тачкою тріски із лісу в сарай і заробив ще долар. Після цього він під керівництвом Франца допомагав з обкладинками для підручників, терплячи працюючи над кожною книжкою і нікому не дозволяючи йому допомагати. Отримував платню з такою радістю, що невеличкі рахунки здавалися йому неабияким досягненням. Тепер я маю по долару для кожного і хочу сам відвести гроші мами, щоб вона бачила, я послухався батька. Тож Демі відправився в шанобливе паломництво до матері, яка прийняла його невеличкий заробіток, як найбільший у світі скарб. І не чіпала б його, якби Демі не благав їй купити щось для себе і для його сестричок, які, на його думку, були тепер під його опікою. Це зробило його щасливим. І хоча він забув про свої обов'язки на якийсь час, бажання допомагати нікуди не зникло, а тільки міцніло з руками. Він завжди вимовляв слова. Мій батько з ніжною гордістю часто казав, не би наполягав на особливо почесному титулі. «Не називайте мене більше Демі. Я тепер Джон Брук». Отож, мета і надія додали йому сили, і десятилітній хлопчик вступив у життя, отримавши у спадок пам'ять про мудрого та люблячого батька і про його добре ім'я. Розділ 20. Навколо багаття. Разом із жовтневими приморозками прийшла пора жвавих язиків полум'я у великих камінах. Сухі соснові скалки допомагали деновим дубовим полінам розкішно палати і з веселим гуркотом пускати дим у комин. Усі були раді зібратися біля домашнього вогнища, коли вечори ставали довшими, щоб пограти в ігри, почитати та складати плани на зиму. Та улюбленою розвагою усіх було слухати історію, і ніхто не сумнівався, що містер та місіс Бер мали ще багато байок про запас. Але інколи ідеї в них таки закінчувалися, і тоді хлопцям треба було самим щось вигадати, що не завжди вдавалося. Якийсь час усі шаленіли від вечірки привидів, забава полягала в тому, щоб погасити світло, зачекати, доки затухне вогонь, і сидіти в темряві, розповідаючи страшні історії. Але оскільки такі вечірки закінчилися переляком, лунатизмом Томі, який почав ходити ввісні по даху сараю і загальною знервованістю наймолодших, то її заборонили, і хлопцям довелося повертатися до більш безневинних розваг. Одного вечора, коли менші хлопці вже зручно лежали під ковдрами, а старші порозсідалися довкола каміна в класній кімнаті, намагаючись придумати собі заняття, Демі прийшла в голови ідея, як вирішити питання. Схопивши щітку для пополу, він промарширував через усю кімнату зі словами «Шикуйсь! Шикуйсь!» І коли всі хлопці, сміючись та штовхаючись, стали в лінію, він сказав «Тепер даю вам дві хвилини, щоб придумати нову гру». Франц писав, а Еміль читав життя лорда Нельсона, і жоден з них не приєднався до компанії. Зате решта напружено думали, і коли настав час, готові були відповісти. «Томи, давай!» і Коцюба легенько стукнула його по голові. «Піжмурки! Джеку! Комерція! Хороша кругова гра! Можна робити ставки центами!» Дядько не дозволяє грати на гроші. Дене, у тебе які ідеї? Влаштуємо битву між греками і римлянами. Стафі! Можна пекти яблука, смажити попкорн і лущити горіхи. Добре, добре! – закричали декілька голосів і після голосування прийняли пропозицію Стафі. Хтось пішов у підвал по яблука, хтось на горище по горіхи, а інші шукали, на чому приготувати попкорн. «Треба було б ще дівчат запросити? Ні!» – сказав Деміон у сподіваному приступі вічливості. Дезі добре вміє наколювати каштани, кинув нет, який хотів, щоб його подруга до них приєдналася. «Нен вміє смажити попкорн, мусимо її запросити!» – додав Томі. «Тоді приводьте своїх коханих, ми не проти!» – сказав Джек, який сміявся з дитячої прихильності. «Ей!» Не називай мою сестру коханою, це звучить якось по-дурному, вигукнув Демі, розсмішивши Джека ще більше. Нетова кохана? Еге, старий! Так і є, якщо Демі не проти. Вона не може мені не подобатись. Вона так добре ставиться до мене, відповів Нет з вражаючою серйозністю, бо грубий тон Джека йому не сподобався. Ну, подобається мені Нен. Через рік ми взагалі одружимось, так що не лізти, рішуче заявив Томі, бо вони з Нен уже спланували майбутнє і збиралися жити на вербі, спускати вниз кошик по гижу та робити інші чарівно нестерпні речі. Демі замовк, вражений рішучістю Бенкса, а той узяв його по під руку і повів до дам. Нен з Дензійі щось щось змісти жотляно новонародженого немовлятка місіс Карні. Перепрошуємо, пані, чи не позичити нам дівчат на якийсь час? Ми про них подбаємо, сказав Томі, підморгнувши одним оком, натякаючи на яблука, клацнувши пальцями, натякаючи на попкорм і скригочучи зубами на лускання горіхів. Дівчата відразу зрозуміли його пантоміму і почали стягувати наперстки ще до того, як місіс Джо встигла розібратися чи то в Тома конвульсії, чи він вляпався в нову халепу. Демі все детально пояснив. Вони отримали офіційний дозвіл і з тріумфом повернулися в клас. "Не говори з Джеком", зашипів Томі, коли вони з Нен рушили через вестибюль повадалку для яблук. "Чому ні? Він з мене сміється. Тому я не хочу, щоб ти з ним водилася". "З ким захочу, з тим водитимусь", сказала Нен, обурена поспішним відчуттям Влади з боку Томі. Тоді кінець коханю. Байдуже. Як, Нен? Я думав, що тобі подобаюсь, Голос Томі сповнився лагідним докором. Якщо тебе якось зачіпає те, що Джек з тебе сміється, то ти не можеш мені подобатись. Тоді забирай свій перстень, я його більше не носитиму. Томі стягнув перстень з кінського волосу, який Нен вручила йому колись як знак своєї прихильності після того, як Томі вручив їй схожий з крабового щупальця. «Тепер я передарую його недові». Такою була її жорстока відповідь. Не доподобалась місис Гіді Генді, і він наробив їй більше, ніж достатньо шпилюк, шпулюк і шкатулок. Томі тільки вигукну. «Тисяча черепах!» бо не міг знайти іншого виходу з тримуваним і, відпустивши руку нен, пішов геть обурений, залишивши її з виделкою позаду. І за цю зневагу нен проколола його серце ревнощами, ніби то було ще одне яблуко. Горно вимили, рожавощокі яблука пеклися, діти нагріли лопатку, і тепер на ній підтанцювали каштани, а куркурудза тим часом вибухала на рішіці. Ден налущив своїх найкращих горіхів, і тепер всі сиділи, сміялися, балакали, тоді як за вікном завивав вітер і вшибив дощ. «Що схожого у Білі з цим горіхом?» – спитав Еміль, який любив різні загадки. «Він такий самий стукнутий», – відповів нед. «Так нечесно, не можна сміятися з Білі, бо він не може відповісти вам тим самим», – вигукнув Ден, гнівно роздавивши горіх. «До якого сімейства комах належить Блейк?» – спитав Франц-миротворець, бо бачив, що Емілю стало соромно після слів Дена. «Комарів!» «Чому Дезі схожа на бджілку?» – вигукнув Нет, який уже кілька хвилин готувався поставити свої запитання. «Бо вона королева вулика?» – сказав Ден. «Ні, бо вона мила, аж солодка. Бджоли не милі і тим більше не солодкі, здаємось». «Бо вона готує солоденькі, завжди зайнята і любить квіти», – сказав Нет, і від його компліментів Дезі зашарілася, як рожа. «А чим, Нен, схожа на шершня? запитав Томі, сердито на неї, поглядаючи і додав, не даючи нікому часу на відповідь, «бо вона не мила, весь час зищить і жалить, як скажена». «Томі біситься, що мені ще треба для щастя».